Hasta en xogueira sirvenos para poder mm, recibir a un personaxe, xa falamos noutra ocasión, pero que sí, ten algo moitísimo que ver co, co Bela Fisterra. Co Bela non? Vamos no? a la... Maradina, Pe, Pepe, que... Pepe Formoso. No... Ui. Que onte me parece que ardeu Ardeu Bela, non? Sí. Vamos a ver. La... Bo, moi boa tarde, moi boa tarde, Pepe. Hola, Julio, moi boa, un prazer. Unha honra para nós, sí. máis en bela dice que pola sonxón o, o, o el vela arde o parecer sí, af, afortunadamente a, o orballo que non permitiu que ardese de todo bueno. só gardiou un pouquiño para espantar os malos espíritus, mm. e nada máis. E o resto foi sardiñas e Boa Festa. Ostras, ah, sí Sardinha, sí, sí, sí, señor. Básicamente, é que o Vela tense que distinguir por alguna cosa determinada, que sempre... Por iso por é un hotel literario. E non solamente o Vela, senón tamén o, o muxía non? Sí. Sí, bueno, a verdade é que un é o pai, outro é o irmán pequeno, E <risas> estamos un pouco xogando con esa historia ¿no? De que tanto Bela Fisterra como Bela Musía Tenho moito que dicir no, no mundo de sostenibilidade de día de hoxe sí, sí. Falando da sostenibilidade Estivexe convidado a un sitio especial eh, Un congreso a nivel nacional, non? Sí a verdad é que o congreso era a nivel internacional Había xente de Italia, de, ah, no de era... Colombia Entonces... Do resto... Do, do resto da xeografía mundial e, uh -huh. bueno, nos orgullosísimos de ser o único establecemento de Galicia que estaba dando unha ponencia neste Congreso uh -huh. eh, falando precisamente das excelencias que ten a nosa terra, ¿no? como uh -huh. a Costa da Morte como Galicia uh -huh. eh, Pois, pues, Norabo, eh, parabéns por a tua participación eh, A parte de iso, tamén recibiches algo que, que ten que ver coa calidade Bueno, sí que es verdad de que si, si falamos de Galicia... Mira, eh, a mí hay una reflexión que me encanta hacer, ¿no? Que difícil es implantar marcas. Sin embargo, en Galicia, temo muy fácil, porque cuando falamos de una marca de calidades, ya sai, ya no sale inmediatamente de Galicia Calidades. ¡Eh, claro! Eh, sí, pero pero que reciba precisamente el VFHTRE por algo especial. Además, a nivel administrativo, ¿no? Sí, sí que es verdad que... Tempo, sembrando, sembrando. o tempo ir lembrando, sembrando, ao final tarde ou temprano acabas colheitando, ¿no? Y mm, sí, sí que no nos odeen históricamente desde que empezamos, sí que quixemos eh, pelear por la sustentabilidad, por la calidad eh, por vender Galicia como un dos parámetros básicos y bueno, al final acabas recoñendo a semente, ¿no? Cando salen a nos vos E, bueno, sí que acerto que nos han de orgullo e satisfacción que diría o outro presumir de que somos o único hotel de Galicia que ten dous selos de Galicia Calidade. Un de Galicia Calidade como establecemento normal e outro a maiores que somos o único establecemento de Galicia que ten o selo Galicia Calidade pola xeritermia. Ou seja, que somos os únicos que implantamos un sistema de xeritermia e que nos permitimos deixar auditar para cumprir con ese requisitos para poder levar ese selo. Uh -huh. Sí, sí, e además recibido directamente por la gerente de de de Galicia Calidade, con ¿no? dona Ana Méndez, non? Que Sí, fue, Ana Méndez, a verdade é que, que bueno, era sabes que é unha persoa que fai non muito tempo que acaba de facer uso do seu novo cargo eh, e como boa profesional está intentando percorrer Galicia uh -huh. para coñecer estes establecementos, nos visitou fai pouquiño. Eh, y bueno, nos encantadísimos que nos visitara y eh, que viniera a conocer o noso produto e que nos vella atravese celo, claro. Claro, además que uh -huh. vai a ser, bueno, vai a estar nun, nun sitio de, de, de grande exposición para que toda a xente disfrute del tamén, non. Bueno, uh -huh. que, que, que nos contar máis porque teño entendido que que o Vela bueno, eso, a ser además de ser un, un hotel literario, pois pues tamén ten degustacións e catas de viño según teño entendido. Dixa, díxome un paxariño. Pois mira, este é un paxarinho moi ben informado Non lle vamos chamar pa, eh, pajarraco Porque porque ten información de primeira man Carai, Ten información de primeira man E ben a verdade De que con certa periodicidade Temos eh, celebrado nos establecementos Pois catas de viños Dos millores viños de Galicia mm. Uns túneles de, de viños de Monterrey Carai. A presentación das guías De Luis Pajadín E Alejandro mm -hmm. padín Que sabes que son os sí, grandes divulgadores sí os viños de Galicia e, uh -huh. bueno, mira, seguir máis longe podo che adiantar alguna cousa en exclusiva que ainda non dixemos A ver. Pois, en agosto uh -huh. sin determinar día ainda imos celebrar un novo túnel de viños da deo a denominación de orixen de Monterrey. No. Isto decíamos Luis Padín e o seu fillo Alejandro esta que, misma semana muy bem, que, pois... que, que, bueno, deben ter un certo mono, unhas certas ganas de vir a disfrutar da Costa da Morte que dixo, oye Pepe, temos que ir a, a facer o túnel de viños de Monterrey. E, Monterrey. Claro, aquí, te... como non sabemos decir que non, pois inmediatamente organizamos. Vale, pois perfecto. Escoita, toma nota deste de, de nome. Aníbal ten unha unha adega precisamente mm. en Berín que okay. que tens que tomar nota del que además de ser un grande profesional eh, estivo aquí en Cataluña tamén e eh, ten distribución aquí pero ten, ten un, un albariño Gong Gong novo con, con, con un novo viño con uvas, agora mesmo non me teño non no. dura? treixadura? No no, no, no, no, no, é un nome con, con uvas eh, moi antigas. Oh, mira, oh, mira, oh. A, día, a día de hoxe estamos a un nivel fantástico, mm. que estamos recuperando vellas castas, eso, como eso, digo, eso, portugueses eso, de viños, casta, sí. como pode ser o branco sello ou como pode ser o Souson? Ese, eh, me parece que o Souson, o que o, o, o que... Pues mira, Viños, viños como que, que xa fai tempo que non están dentro das grandes de os de, de Galicia, lugar, pero que sí, sí que teñen moito que decir mm. para aportar os viños galegos. No? A antigüedade, O, o, o Loureiro, sí. eh, a, a, a Blanca Lexítima, uh -huh. eh, se si falamos de Betanzos, uh -huh. o Viño Doce Fantástico, e, uh -huh. bueno, en de, a Garnacha, que se hai unha realidade a día de hoxe, uh -huh. non? Sí. son viños... Eh, que non tiña grandes produccións en Galicia, pero que a día de hoxe os, os, os adegueiros uh -huh. xa se animaron a decir vamos a aportar un nivel diferenciador e vamos a aportar unhas viñas que non estaban recollidas en primera estancia nas grandes de hoxe pero que a día de hoxe xa se está empezando a incorporar e que lle dan un valor espectacular con nosos viños. Bar, de verdade no, Eu dixenxe ese, ese de, de Aníbal Que é sí. un, un adegueiro que, que está ali na, na de, de, o, de Berín Que, que nos coñecemos no Viven Que ademais agasallou-nos nun momento Cunha, cunha caixinha no, sí. pequena de, de, de Viño eh, De verdade que nos sorprendeu moitísimo Porque un albariño Colleitado ali precisamente na, na Mezclado con Godello ademais sí. eh, eh, que, que, que fai ali naquela Fai experiencias eh, eh, Eá investigacións con respecto ao viño extraordinarios Surio eu, eu invitaríache a que trasladares este convite a aníbal e sí. por favor que se puña en contacto conosco porque cando famos este túnel de viños de Monterrey mm. nos encantaría se instalará flora de Benín obviamente en caixa claro. que veña non só a disfrutar, sino a presentar os seus produtos, ah, pois... que nos estaremos seguindo. Sí, sí, sí, sí. Yeah. sí, sí falaré, yo, right? falaré yo, falaré la tua parte, claro que sí. No, a ver, nos quedamos muy sorprendidos, aparte de que o coñecemos personalmente, pero pero que que se dedicaba a investigar. Tu tuvo unha mala sorte que en un, un momento non hubo un incendio, non sei sé se si hai 2 anos ou así, que que que lle estropeou unha unha leira unha viña un pouco, pero que él con todo empeño volveu a replantar, pero está en, empregado, bueno, pues en Peñado en recuperar unhas viñas autóctonas, algo fora de serie, eh, eh, de verdade que mal, paga a pena eh, gabarse de personas que eso, que, que estiman o noso e eh, que son capaces de decir, bueno, pois pues, quero que os demais disfruten co que eu estou facendo, non? E iso é importante. Hombre, eh, vamos a ver, ese xeo que lle dá un valor engadido a todos os produtos, non? Claro, Esa eh. paixón, esta ilusión que lle poñemos a todo o que facemos. E co galego poñemo sempre empeño naquelo que nos gusta. Home, por suposto, eu creo que é xuga nas axelas de identidade, non? Así, claro, sí. claro. É o noso zelo Claro que sí. Eh, que, que máis cousas nos podes adiantar así, entre comiñas para, para que os nosos entes queiran a chegarse precisamente ao Bela ou Bela, bela Moixía? Pois pues mira, así brevemente. Sí. Eh, agora mesmo acabo de chegar do Velazisterra precisamente de facer unha presentación dun libro fantástico. Ah, Estaba sí. falando dun mariñeiro, pero un mariñeiro non un ex-mariñeiro, un, ex un mariñeiro que a día de hoxe, de lunes a Benres, ten o seu barco e sale a pescar, uh -huh. depende da arte, unha vez ás 3 da mañán, unha outra vez ás catro, outra vez ás seis. Agora bueno. acaba de acabar a, a tempada da, da centola, non? Sí. Que, el, que el decía na presentación do Libro 2 e dicía é, que é, un, é, é, é para vagos tibira, eh? e dicía é para vagos pero por que para vagos? porque habitualmente nos levantamos as tres e paz como tiramos as nasas o día anterior sí. é, levantamos nos as seis seis e media uh -huh. o sea, que os marineros chaman ser vagos é iso ah, oh. ah Carajo, me, me... Pues, pues los, los que trabajan Entonces... <risa> cagen. Bueno, pues estamos hablando, estamos hablando de un marinero que se llama Xoa Iglesias, que es natural da Costa de la Morte, que tiene un barquiño de 9 metros, uh -huh. eh, que todos los días sale a pescar, sí. y que ainda a mayores tiene tiempo cuando sae uh -huh. de componer poesía, Cara, de eh. pintar, de hacer escultura. Sí. E que hoxe veo presentar un libro maravilloso a Sí, chegou sí, nosa noticia de, sí. Me parece que era Luces da Costa da Morte non? Eh, Exactamente ben, sí, sí. É, un, é unha metáfora do que son os faros da Costa da Morte non? Claro, Os que sí. alumían na noite mm. E os que permiten que os barcos non embarranquen mm. en, Con néboa mm. Ou con eh, circunstancias Ou condicións meteorológicas adversas non? Sí, sí. E, e hoxe viña a presentar ese libro Que é un libro de doce Que é un libro de doce postais mm. Que, que, bueno, sí que é verdade que hai que ter o valor, porque cando compras un libro que é unha obra de arte, cortar as súas páxinas para enviarle a, so, ao seu ami, a un amigo, a un conhecido uh -huh. ou un familiar, xa di moito do, do, de como eres de desprendido uh -huh. para cortar as follas dese libro e mandar eso a unha persoa, sí, sí, sí. Eh, felicitando ou agradecendolle algo. Non? Uh -huh. A día de hoxe, cando os whatsapps ou os correos electrónicos permitenxe non andar facendo gastos, Ajá, ajá. Ora, el tiba ben facer a concepción deste libro, que son doce falos, doce luces da costa da morte todas, todas elas ambientadas con escualos ou con baleas sí. que percorren o noso territorio e uh -huh. que están pintadas por el no mesmo libro e sí, sí, que sí. a maiores, si me permites a que che conte eh, bueno pois pues, che, eh, che poñen A longxitude uh -huh. e a latitude dos faros uh -huh. e a maiores incluso se poñen cale o seu código lumínico ah, porque ostras. non sei se todo mundo sabe que cada faro ten un código lumínico diferente Claro sí, por eso sí. por eso título non luces da costa da morte sí, sí, sí, sí exactamente sí. pois. Mm, é un placer e un honra falar Hombre. contigo e, bueno, xa te temos na, na nosa xenda para é, na a este último programa das, desta tempada, tempada. 21-22 pero no 22-23 voltaremos outra vez a comunicar contigo porque vamos a... Con... Eu encantado de contarvos todas esas historias único que fa en el Bulara a Costa da Morte, esta terra maravillosa uh -huh. que forma parte de Galicia que já é especial, muy pero bien. a Costa da Morte é un paraíso. Muy bien. Muitísimas grazas, Pepe. Un aperta grande. Un aperta, que pasades todos un moito bo verán. Igualmente. Te o rápido que vos que irades uh -huh. a volta deste período. Muy bien. De acordo. Hasta outro momento. Pois pues un aperta. Un aperta. Un aperta. Garga mala zona ten e, garga mala ten zona, e cantar bailar ben